Hallo maats, ja het is woensdagmiddag en as jy die liedje hoort, dan weet jy dit is Lilo'se storytype. Maats, voordat ons afskop met hierdie program en ek baie oudelike story vir julle, en dis dat hier ek oor liewe hekse en die doorwoorde. O, ek geniet, liewe hekse, viskriklik, want sy sê altyd die verkeerde goed, maar voordat ons by die story kom, wil ek net eers vir al die verjaarsdag maaikies sê, maaikies, ek hoop as jy verjaar vandag, het jy a fantastiese dag, en as jy verjaar het Iwerst van laas week tot vandag toe, wil ek hoop en bid, dat jy een fantastische verjaarde gehad het, en, en ek hoop jy het sommer lekker baie koek geëet, en lekkers en kooldrank gedring, och, my dochterkie se verjaarsdag is die 10de april, en dan begin ons school weer, so dis natuurlijk my dochterkie Katrein, en dan word sy een hele nege jaarkies oud. So ja, een van die dag hou ons ook partijkie, sommer hier vrijdag of zaterig gaan ons partijkie hou, want dan kom die maaikies bykie keier. So mats As jy verjaar vandag, ek koop jy ‘n een wonderlijke, wonderlijke, dag, en mag die jaar wat voorlee, daar waar jy jou foekies neersit, as jy grondgebied inneem, en mag Godse sien en liefde altyd dier op jou lewe ris. Nou ja, hier soos ons verjaarstiglikkie, jylle kan lekker saamsing met al die andere maaikies hoer. dis al my sommer een lekker likkie daai, dis al my dit so lekker as ek verjaar, want al vraak een ouwer, is het natuurlik verskriklik lekker om te kan verjaar, want die mens kry persente en die mens kan sweets eet, en jy kan koek eet, en dan koek keir mense vir jou Ach, dis lekker, ek lief mense. Nou ja, verdachte story, as hy al miskie nog tyd is, het ek nog een story vir julle, maar hierdie ene is oor Lieve Heksie en Blommieke Bouter en Karel Katte. Ek weet hoe mama, papa van julle vertel het van Lieve Heksie en Karel Kat en Blommie Kabouter en ou Knobbels die geel heks met die, geel, met die knobbel op haar neus en natuurlijk van die gifappelkies nie. Ai, ai, ai. ons kinders het groot geword met hierdie storykies. Nou ja, kom ons luister na hierdie story vir vandag. Lieve Heksie en die toerwoorde Karel Kat kaier by Lieve Heksie en Blommie met sy nieuwe motor elke dag gaan raai hulle een eendkie. Eendag, sê Karel, um, Kom, ons gaan hou morgen piknik. Oeh, wonnelik, sê Blommie, Ek ken een baie mooi plek waar ons kan piknik hou. Daar is blommie en groengrasie en stroempie en een hooe bome wat toegegroei is met boomvarings. Hmm, dit klink vir my na die rechte plek, Hoekom is jy so stil, Heksie? Jy sê daar niks nie, sê Karel. O, ek denk aan die kos, wat ek gaan inpak. Vanaan sal ek ‘n brood broodpak en dikke vrelikies maak. My dikke vrelikies is die lekkerste in Blommeland. Heksie rol haar oe en lek haar lippe af. Um, wat is dikke vrelikies, vraag Karel. Um, mens kan sien, jy is een mans mens, heksie. Jy weet mos die van kost nie, ek wil nou die snaaks wees nie, Karel, maar almal ken een dikke vrellekie. Mens vat een handvol gemalde vlees, en dan maak jy so een ronde bollekie en... Ag, ah, heksie bedoel frikkie telletjies, Karel. Lach blommie. He Heksie is sommer fees. Nou ja, ek sê mos, daai koffiekes. Hmm, ja, sê Karel. Kom blommie, kom ons gaan gooi petrol en olie in die motor. Dan kan heksie begin met die kos. Môre oggend kom haal ons jou heksie. Uhm, goed, ek sal reg wees, ek sal op die stoep vir julle wag, sê Heksie. Vroeg die volgende oogend, hou Karel sy motor voor Heksies huis stil. Heksie is hier op die stoepie. Blaas die toeter, Karel, sê Blommie. Blommie, kapbouter, mens blaas geen toeter vir a dame nie. Mens gaan klop aan die deur. Hy trek sy snor en strikt as reg en gaan klop aan Heksie sy voordeur. Heksie maak die deur op. Ach, ek is byna klaar vir die piknik. Ek sikkel net bykie met die toebroekies, want ek krij nie die brood gesnij nie. Kan Kun ek nou help, Heksie? Blommie is skam, omdat hy die toeter wou blaas. As jy my kan help, met a saagie, sal ek verheug wees, blommie, ek onthou nog die mooi woorde, wat bly beteken, wat wil jy met a saag maak, heksie, vraag Karel, ek wil die brooikie saag, Karel, sy buitenste dop het a bieke hard gekom, die oond was a bieke te warm, of tak a bieke te koud, kyk, Heksie hou die brooikie uit en hulle begin lach. Die brood lyk soos 'n stuk plank en is net so hard ook. Heksie trek haar ou lang swart punt hoed oor haar oe en hulle sien hoe a traankie onder die hoed uitloop oor haar ken. Julle lach vir my brooikie! Hyl <lacht> sy. Toe maar, toe maar, toe maar! Ons sal nie meer lach nie. Ons kan by my huis een brood oplaai. Ek is seker jou frikken delikies al baie lekker wees, blommie. Wat vir dakke vrelikies? Vra Heksie. Maar Heksie, jy sal mos vir ons gemaakt het, sê Karel. Nou huil Heksie eers. <lacht> Ek het vergeet. Man, Heksie, ons sal by die café kost koop, kom, hou nou op die duil, ons moet die rui. Hulle koop kost by die café en 1, 2, 3, as hulle op pad na die piknikplek. Heksie het al klaar van haar hartseer vergeet en die drie lach en sing te lekker. Maar dit lyk my ons rui na die land toe, sê Karel. Hulle laat is na my, maar ons gaan nie tot daar nie, die piknikplek is daarop nog hier in Blommeland. Ach, wees nou bang vir een ou gifappelkie, sê Heksie. Karel sê, vergeet nou van hulle, ons gaan lekker piknik hou. Hmm, die pad is nat hier, uh, dit lyk my, dit het gereen. Skeelik gee die motor a harde stamp en gaan staan stil. Karel, Druk die ansitter, die engine dreen, maar die motor bly staan. Eh, uh, druk weer daar die knoppie dat hy raas, Karel. Dis vir my so mooi, lach ek sê. Maar Karel sê, dis niks om oor te lach nie, Lavinia. Iets is verkeerd. Ek dink ons sit in die modder vas. Hy kyk dier die venster en sien dat hy diep in die diep modder gat binne in is. Mens kan nie eens die wielen sê nie. Ons sal nou moet stoot. Hulle trek hulle skoene en kouse uit en klim uit. Hulle stoot en stoot. Maar die motor is te zwaar. Hy roer nie. Wat gaan ons doen, sê Karel? As ons graaf gehad het, kon ons die wielen uitgegraaf het, maar nou weet ek nie kom ons, sal moet wacht, toe die bodder eerst droog is, sê Blommie, maar dit kan dank lang neem, nee, en wat sal ons maak, as gif kom, vraag Heksie bang, en toe, Lufina, ek toch jy is nie bang, vir gif appelkies nie, terg Karel haar, tis jammer, ons het nie jou brood hier nie, Heksie, dan kon ons hulle op so met damie geslaan het, sies, Jy, dink, jy snaks, sê Heksie, en gaat sit met haar hoed oor haar oe. Karel sien, sy gaan weer huil. Hy sê gau, kom ons hou sommer hier piknik, pak ons kos uit, dan eet ons. Hulle eet heerlik, maar sommer gau is die kos op, en daar sit hulle weer. Nou, hoe gaan ons nou die boter hier uitkry, Karel? Vla Blommie. Ek weet nie, Blommie, Maar Heksie, kan jy nie een talke paar toerwoorde sê om die moeder uit hierdie gat en uit die moeder te haal nie? Heksie dink, aai, my ouma Lufinia het vir my van ‘n paar toerwoorde gesê, maar ek het hulle vergeet, Eks is nie eindelike heks vir toerwoorde nie. Ja, nee, seker nie, sê Karel my ouma het van toerwoorde geweet. Ek dink dit was sy wat as spoesterkie in een pampoen laat dans toe rui het. Sy het in een koets gerei, Heksie, sigt Blommie. Ons moet iets doen voor die gifappelkies dat ik hierheen kom. O, griet, wat sal ons dan maak, vra Heksie verskrik. Ja, o, weet dan my geroep? sê een diep stem by het sy oor. Hai, wie praat so in my oore, skreeuw sy. Karel Blommie rol, soos hulle lach. Ek is die toerpaard en my naam is Griet, sê die stem. Achter Heksie staan die snaakste paard, wat hulle nog ooit gesien het. Hy is baie groot, met die mekaar wollerige haare, a hol rug groot poote en oore, wat langs sy oor afhang. As hy nie so groot was nie, sou Karel en Blommie gedinkie, dit is sy donkie. O, ek het een paard getoor, sê Heksie opgewone, is hy nie prachtig nie? hm mm, ja, sê Karel. Blommie lee op sy maagie, en stiek sy gezicht in die gras weg, dat Heksie nie besien hoe hy lach nie. Dis langklaas dat iemand my getoer het, sê Griet. Vandag sy hekse toort net vliegtuie en treine en boote. Hulle sê ek is oudtijds. Wat kan ek doen, liewe heksie? Kan jy asablief vir ons daar die oude mooterkie uit die moeder haal? Ach ja, makklik. Ek is bly om weer een slag te help. Vandag sy hekse toer trekkers, as hulle iets uit die moeder wil trek. Groot gaan staan achter Karel sy motor en met sy groot, sterk kop gee hy dit een stoot en daar is die motor uit. Hoera, hoera, skree hylle en klap vir Groot hande. Baie dankie, Groot, ou Karel, sê Karel. Jy is a billie van a paard. Nou, hoe kom het jy dan a mysie naam, he, Groot? Vra Heksie. To ek by die toerpare gekom het, was daar nie meer seens oor nie. Toen noem hulle my mag Griet, sê Griet. Skiel ek om klomp gifappelkies dit die boom en hulle aangehaard loop. Spring die boter, skree Karel. Maar wat van Griet, sê Heksie. Toe maar, liewe Heksie, sê dit jou toerwoorde, dan verdwijn ek weer. Uh, we, we, we, wat, wat? Toerwoorde, Griet? Jy moet moes weet, sê Griet, sê, tot ziens Griet. Heksie sê dit, maar niks gebeurie. Maak gauw, Heksie, die gevapelkies kom al nader, skree Blommie. O, Griet is klaar met ons. Hyl Heksie, en daar is Griet weg. Griet is weg, Griet is weg, lag Heksie. Ek het weer getoor! Lavinia Heks, klim in die motor, of die gifappelkies gaan jou vang! Heksie sien Karel word nou kwaad, en sy klim gauw in die motor. Net toe die eerste gifappelkies by hulle kom, jaag Karel weg. Wee! Julle kan ons nie vang nie, skree Blommie vir die gifappelkies, na een rukkie, sê Heksie. Ai oe! Ek is daarom goed met toerwoorde, nee! Ek is lulu Ek kan verkend met vlaksels wat waa in die wind oh yeah. Jou is die kanker wat ek uh -huh. Dit is die tijds so of wind en my lief het Ek hou van voogans fietsraai en gaan speel En ek sal my lekkers met jou deel Die medicijne gaan my haar uit afval ay maat, ek wil nog keer toe is Lulu sommer aan die gang en sy wacht nie van niks en niemand nie, mate. sy wil altyd so baie graag haar liekie sing, op woensdag, so ek probeer my altyd vir Lule eers bykie rustig hou, so ek hoop jy dat Lule sy liekie geniet, want woensdag is natuurlijk haar program, ja sy kies self die stories uit vir julle, en dan wil sy daarom net een ding doen, en dis haar liekie sing, maar as kom ons luister na paar lekker liekies vir kinders, speciaal vir kinders, ek wil baie graag vir julle nog eens vertel het, maar ek denk nie my tyd gaan dit maak nie, so ek hoop jy het hou van Lulu en Karel en natuurlijk Blommieke Bouters en Manne Walis kom ons luister na hierdie liedje en dan is er nog ene wat ek veel gaan speel en ene van natuurlijk Niki de Kok wat so oulik is 1, 2 bakkel my shoe, 3 straight. Nine, ten, do it again, do it again, do it again. One, two, buckle my shoe, let's do it all again. One, two, buckle my shoe, three, great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 sat hier ek kok wat sê, Opa, jy is superman vir my. Maats, dit was arme lekker story. O, dit was die lekkerste tyd van die week en dis natuurlijk story tyd saam met Lulu. Maakies, Jylle moet soet bly vir die volgende week, onthou, luister vir mama en papa, wees altyd gehoorsam, en luister altyd as jyvrou of meneer met jou praat, en onthou, daar nog een baie belangrike ding, wat ek toch vir jylle wil vraag, is dat jylle elke aand, voordat jylle gaan slaap, eers vir God sê, dankie vir die dag wat vir is. En om vrou om in die nacht jou hand vast te hou en die engele rondom jou bed vir jou sal beskerm. Maats, ek hoop jylle te baie, baie lekker dag verder en mag jylle geseend wees tot ons volgende woensdag weer by mekaar kom. Ek groet jylle met twee likies, ena is natuurlijk van Lilo, wat sy syk oor warning signs, en die andere is natuurlijk Stein Faurie. Ja, ek ken vir Lilo baie goed. Maats, ek sê tjereo, tot volgende week en tot ziens van nou! few things that you should know, so watch out for the following as you grow. Do you have aching bones and joints, easy scratches or other aching bones? A lump in your pelvis, head or neck be a wasp in your eye or you're struggling to see, oh, no. unexplained weight and no appetite, surely must mean something's not right. Mm -hmm. But this is only a guideline or two. mean something's not right. You cannot get cancer from anybody else. It's a disease that develops.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 Things not right.